Оксана зготувала вечерю. Виходь. Вони сиділи за тим самим столом серед двору, на якому побачив він миску з падалицями. Зараз стіл був накритий ясно-білим обрусом. По білому полі було розкладено найліпші тарілки із їхнього столітнього сервізу. Дивлячись на ті тарілки, хлопець відчув, як щось стенькнуло всередині. За столом уже сиділа мати, і він пішов просто до неї. «Оксана зараз вийде», – сказала добродушна Галя. Її голос тут, на повітрі, став ще тихіший та м'якший. «Уяви собі, вона ні з не здивувалася, коли я сповістила про твій приїзд. Чого вона мала б дивуватися?» «Ну, знаєш», – злегка обурилася Галя, – «все-таки ти рідний її брат». «Піврідний», – виправив з легенькою усмішкою хлопець. «Просто я не складаю в її житті ніякої вартості». «Людина, спілкуючись із людиною, користується нею, інакше пропадає глузд у співжитті. Я ж для неї відрізана галузка». Він казав це спокійно і без урази. «Ну, знаєш», – знову обурилася Галя, – «чи все можна міряти на вартість? Є речі глибоко сховані і є почуття, яким не можна наліпити базарної ціни. Саме такими почуттями ви і повинні з'єднуватися». На ганок у цей час вийшла Оксана, і вони замовкли. Дівчина несла таріль із відвареним рисом та м'ясом, носика вона при цьому легко задерла вгору, а губи трохи скривила. «Добрий день!» – кинула вона знехоче і поставила таріль на стіл. «Ще що подати, мама!» Він не відповів на сестрини вітання, а тільки пильно її обдивлявся. Дівчина була майже сформована. Але краса, якою розцвіте вона на повну силу років через п'ять, ще була майже схована в ній. Хлопець відчув, однак, той сік і оту п'янку силу, що вже й зараз нуртували в цьому юному тілі, і легенький смуток пройняв його. Ця істота була і справді чужа йому. Не єднали з нею ні спогади, ні колишні сантименти. Зовсім незнайомий світ узрів він у двох синіх кружальцях, які здивовано відповіли на його безцеремонне розглядання. Він побачив на дні тих кружалець холодне поле, вкрите снігом та кригою. Але побачив він там і інше. Сніг той та крига вкривали не пустелю. Ну от, сказав він, щоб обірвати незручну паузу. «Брат ми з тобою і сестра». Оксана смикнула зневажливо плечиком і погляд її провис десь над його головою. «Подай до доню ще хліба і чарки», – сказала Галя. Їй стало теж сумно, на це не зовсім приятельське знайомство дітей. «Вона норовиста, як лошиця», – додала, коли Оксана пішла. «Дівчина цього дому, коли ти віриш у прабабину легенду». Галя засміялася. «А справді, я теж була майже така, але не можу спагнути, чим їй не сподобався ти». Тим, що вона не може зреагувати на мене, як на хлопця, подумав хлопець, відвикла від домашніх чоловіків. Він узяв зі столу пляшку і обдивився з усі біч. Вино звалося Троянда Закарпаття. Бабця перед смертю згадувала і про тебе. До речі, вона тебе не любила. Не могла вибачити мені, що я не послухалася її, коли до мене ходив твій батечко. Його прізвище і справді було Пугач. Галя почервоніла, дивлячись у ті очі, що так пильно зорили, наче читали її, не могла сказати неправди. Дівчата цього дому, як ти сказав, не завжди бувають обачні, мовила вона бережна. Вони часом забувають звичайні речі. А краще ти мене про це не розпитуй. Ти не знала його прізвища? Ну, от таке, скажеш, роблено обурилася Галя. Вона звернула на хлопця, і вони раптом розсміялися. З каштана впало кілька плодів, і в цей час знову з'явилася на порозі дівчина. «Я розбила кілька чарок. Ти не сердитимешся?» – спитала вона, уникаючи дивитися на брата. «Наші парадні чарки?» – перелякалася Галя. «Парадних я не брала», – наївно назвалася дівчина. «Хіба треба парадні?» – «Вже починається», – подумала Галя і встала. «Іди сідай, я сама принесу». «Ну що ти, мамо?» Так само наївно звалася Оксана. «Коли треба конче парадних чарок, я зараз подам». Вона війнула платям і сховалась у сінях. «Так уже любить розпекти мене», сказала вся червона Галя. Хлопець реготав. «Це маленькі-маленькі химери, мама», сказав він. «Не зважай, вона зараз наче в театрі, в якому є один глядач. Ну а що це за гра одинцем? Я вже за стара для гри», Галя починала сердитись і на нього». «Знаєш, чим ти чудова, як мати», – сказав хлопець, проїдаючи її поглядом. «Я ніколи не чув від тебе верескливого, бридкого крику, якого навчаються жінки, підстюбуючи своїх нащадків». «Станеш батьком?» – почала Галя. Але в цей момент знову з'явилася дівчина. Несла на таці хліб і чарки і тримала піддерто носика. «Алло, Оксана!» – просто сказав хлопець дай но мені, будь ласка, склянку сирої води. Я звик запивати їжу сирою водою». Оксана аж стуміла від такого хлопцевого випаду. Спинилася, аж рота розкрила, а очі її заметали іскри. Поставила хліб та чарки і церемонно поколивалася знову в дім. «Ну, тепер начувайся», – сказала Галя. «Вона не терпить до себе наказового тону». А хлопець уже налив собі і матері вина. Не ображайся, мамо, сказав він тепло. Здається, мені, це гоструха, що її прибуркував ще Шекспір. Я відіслав їй, щоб випити першу чарку з тобою, сам на сам. Зрештою, перш ніж з'явилася вона, був у тебе я. Ну, тобі стало мало мене, сказала Галя, торкаючись чаркою об його чарку. Дуже рано понесло тебе в світ. То що той світ, хлопче? Він напрочуд однаковий, сказав хлопець, випивши чарку але пізнати цю істину не дається скоро, принаймні мені. Дівчина несла воду. Чашка була стара і надщерблена, і було тієї води до половини. Але хлопцеві очі радісно засвітилися. «Золотко моє, Оксана!» – вигукнув він. «Ти сама не знаєш, що за чашку ти принесла. Пам'ятаєш, мама?» «Еге, еге!» – захитала головою Галя. «Ти пив із неї казине молоко!» Оксана стояла неприродно випроставшись, наче забута іграшка. Одному оці в неї просвітилася сльозинка, а коли позирнули на неї, хлопець та Галя не могли не згукнути тихенько. Перед ними стояла така красуня, якою була колись давно хіба, що сама Галя. «Сідай, сестра», тепло сказав хлопець. «Я, здається, вже повірив, що ми з тобою однієї крові». Він спускався з гори, легко підхмелений, і тихий свист вирвався із його вуст. Сині сутінки хиталися над землею, біля річки замерла, обійнявшись закохана пара, але, почувши його свист, розвелася. Дівчина була одягнена в червону кофту, і та кофта майже полагкотіла у сумерку. Парубок повернувся до хлопця, коли той проходив, а його було надміру юне. Від річки пахло мулом та рибою, плив човен, і в ньому також була закохана пара. Пари йшли і там далі, через дощатий місць на Тетереві. Їхні двоголові силуети розбилися по темних ліній перил. Серед неба стояв ще блідий місяць, але зір ще видно не було. Віддалік на річці заспівали дівчата, і їхні повільні голоси злагоджено озвучили сутінки. Хлопець спинився біля недобудованих сходів, що вели до води, і сів на приступку. Хотів дослухати пісню і викорити люльку. Все-таки почував у душі скутість та напругу, а куряче весь час позирав у той бік, де темніх будинок Олександри Панасівни. Йому здалося раптом, що і старша дочка Олександри Панасівни теж вийшла на двір і слухає цю пісню. А зараз вона прийде сюди до сходів, і це буде та ж таки дівчинка, яка вибігала колись, щоб він міг подарувати їй скляну кулю чи повести її у свій хлопчачий світ. Берегом ішов чоловік із сивими вусами. Між вус у нього тихо тліла цигарка. Дівчата-співачки змовкли, але за мент заспівали знову, а та пара, що її хлопець був сполошив, знову з'єдналася в обіймах. Хлопець пускав перед себе сиві клубки диму, Давно не відчував він такої злагоди і спокою. Хотілося, щоб довше співали дівчата, щоб вічно плив човен із темними силуетами, і щоб пливли тіні на дві голови і там, на мості. Місяць світив яскравіше, а в люців хлопця заскварчала, тютюн допалювався. Він устав і повільно пішов до того дому, з якого все-таки не вибігла до нього старша дочка Олександре Панасівне. На нього загавкав з глибини двору коротконогий лохматий пес, Загремів ланцюгом. Хлопець мовчки чекав, поки хтось вийде. Рипнули двері, і на ганку з'явилася Олександра Панасівна. Навіть сутінки не ховали, як вона постаріла. Але хлопці було не до того. Дивився на цю жінку радісно і ласкаво. «Вам кого?» – спитала, вдивляючись у нього Олександра Панасівна. «Вас, Олександра Панасівна!» – тихо сказав хлопець. Вона все ще придивлялася до нього. Співали віддалік дівчата, і все ще казився на ланцюгу лахматий пес. «Пішов буду!» – крикнула на нього господиня, і пес начебто того й чекав. Загремів ланцюгом і сховався. Олександра Панасівна підійшла ближче до хлопця і вдивилась у нього пільніше. Якийсь далекий спогад торкнув їй серце – Здалося, що було щось у цьому пришельцеві від Миколи, але наступної хвилі вона впізнала, хто це стоїть перед нею. А, це ти, сказала вона спокійно, заходь. Пішла в сіни, схилившись, щоб не гримнутись у занизенький одвірок, і хлопець мимоволі повторив цей рух, зачинив двері і начебто відрізав від себе і хитливі сутінки, і мелодійний спів. То там, мамо? Спитав із глибини жіночий голос. Вони увійшли в кімнату. Пахло тут старим житлом. За столом під лампочкою сиділа молода жінка і читала, розклавши ліхті, по цираті. Вона звела від книги великі тихі очі, і ті очі раптом затремтіли, сполучаючись із його. Вони вдивлялися одне одного з якоюсь пожадливою тугою і радістю жадобою, яка виключає прицінки і розважки. Їм не треба було великих церемоній та обряду, щоб упізнати одне одного, бо Бог у них загорівся один вогонь і відразу ж їх сполучив. Сотні тонких невидимих ниток протяглися навзаєм від нього до неї і навпаки. Чим більше дивилися вони, тим близькішали і ріднішали. Збоку стояла і стежила за цим чудодійством, Висока, вже майже стара жінка. Кілька кришталиків заіскріло в її очах, а вони дивилися одне на одного і дивилися. Не було ніякої сили розвести їм ті погляди. Обом здавалося, що досить їм те учинити і зникне навіки ця чудова ілюзія, цей невправдоподібний та короткочасний сон. Олександра Панасина відчула це і метнулася за сільцем. Сідай, чого стоїш, сказала. Але хлопець мав інше на думці.